Hy is aangeskakel by Net radio sa, netradio sa, by ons webwerf www.netradio sa.co.za aankry jy al die nodige inlichting rondom hierdie internet radio wat wereldwijd uitsaai. Inlichting soos die name van al die omroepers, die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en ook die taie van uitsending. Ons het ook een archief, daar kan jy gaan krap snuffel vir vorige uitsendings en dan soms so online daarna luister of jy kan het aflaai en op daardie manier dan op jy eie tyd daarna luister. Jy is baie welkom hoor, welkom waar jy jouself ook al mag bevind en ingeskakel is, ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa van uit Irene die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en of jy nou ook hier in Suid-Afrika ingeskakel is en of jy in die buitenland na ons te luister is altyd baie welkom oor ons is hier bezig met ons program oor denking waar ons die woord van God oor denk, bepijns daar oor mediteer en ons is van God die enig afhankelijk totaal en al hy is die auteur van die bybel met al die boeke van genesis tot by openbaring alles geinspireer soos Paulus dit aan te verduidelik en daarom is ons van God afhankelijk om ons te help om ons die verlichting van verstand te gee en ook te help om dinge te onderskui, en ook om te onthou, dit wat ons leer. Daarom wil ons ons self in Godse hande gee by elke geleentheid waar ons sy woord bestudeer. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie, vir elke voorrecht, elke dag uit u vader hand alles van die vroeg ochend af, wanneer ons wakker skrik, dan besef ons, dit is een nieuwe dag, dit is dag wat u gemaakt het, ons is afhankelijk van u, ons is afhankelijk van u sien, Vader, daarom wil ons dit net, weer eens beklem doen, dat ons, dankbare mense is, ons is baie dankbaar, dat u ons, lief het, dat u ons ken, en, Dat jy ons omstandighede ken en dat jy vertrouwd is met elkeen van ons wat nou luister na jy woord. Dat jy ons behoeftes ken en baie dankie dat ons in jy bekwame hande kan wees. Dat ons onself in jy bekwame hande kan plaas. En vraag dat jy ons sal help. Want ons verstaan uit jy woord dat vanuit Adam, het die sonde na elke mens toe deurgedring en so ook die dood. Maar baie dankie dat ons weet van die laatste anam is die Seen, in wie ons die eeuwige lewe beerwe. En ons is dankbaar daarvoor, baie dankbaar dat die met ons bemoeienis maak, dat die ons by ons hand neem, dat die saam met ons stap, dat die selfs ons vriend wil wees, want ons is uitgenoe om saam met u te wees eerstens om die saak met u uit te maak van sonde skuld dat u vir ons sê al was jou sonde soos Karlaken kom laat ons die saak uit dat kan wit word soos wol dank u vir die wonder daarvan die gins teen ons die goeie mooie gesintheid wat u teen oor ons het as mense die liefde, die barremhartigheid, genade. Dankie daarvoor, Herre. En ons wil graag luister na die Hebreer briefskryver waarmee ons bezig is, hoe hy die weg aan ons uiteensit, hoe hy ons nooi om achter die voorrangsel in te gaan, waar Jezus Christus als voorloper vir ons ingegaan het, En ons wil graag daar wees, ons wil in die theater wees, ons wil in die toerakschirurgie, chirurgie borskaschirurgie, artschirurgie, daar en daar die theater wil ons onself in die hande gee. En vir u vraag, Heere, soos wat Jeremia dit gedoen het, maak ons gezond, hier die bedrieglijke hart wat ons in ons het dat u daarop kan vertrouw en dat ons self ook daarop kan vertrouw, omdat ons weet alles wat ons doen kom uit hierdie oorsprongen van ons hart, alles, elke liewe ding wat ons denk, alles wat ons doen, alles wat ons sê. Daarom besef ons, hoe belangrijk dit is dat u ons harte ondersoek, en ons weet u doen dit, u doen dit baie graag vir ons dier die inwerking van die heilige gees. En baie dankie dat u nie net ons onderzoek nie, maar soos die dokter, dat u ook vir ons helpt, dat u ons behandel, dat ons kan gezond word. Want vader, ons gloe, dit wat Paulus vir ons sê, dat ons gees en siel en lichaam onberispelik moet wees vir daar die oomblik, Wanneer Jezus Christus ons kom haal Want ons weet, het is nie goed genoeg om het te sê Ons sien uit na daar die dag en die oomblik Wanneer daar Na ons geroep sal word Wanneer daar die bassijn gaan wees Wanneer daar Met die stem van aartsengel na ons geroep sal word En ons dan gevra sal word Kom op hierje Daarom wil ons nou alreeds antwoord, ons wil nou alreeds die uitnodiging aanvaar hier van die Hebraerbriefskrywer om achter die voorhangsel in te gaan, sonder om weer elke fondasie te lewe. Maar ons weet ook dat daar die fondatie wel gelewe moet wees, en wil ons vraag dat die ook daarin vir ons rustigheid sal geef, geloof sekerheid, dat ons wel daar die fondasie het, wat vir ons beskrywe word in Hebrews. Vader maak ons rustig, so ons rechtig kan concentreer en ook die stem kan hoor. En vir al hier die wonderlijke voorrechte, dank ons jy in Jezus sy kostbare naam. Nou ons is al vertrouwd met die breers Waar Paulus, as dit nou Paulus is Ek denk dit is Paulus, maar niemand kan met sekere dit sê nie Want daar is nie een naam hierby hierdie brief gevoeg nie In die vijfde oorstuk by vers 12 praat hy en sê Want alhoewel jylle van weer die tyd leraars behoor te wees Het jylle weer nodig dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer En jy het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuise nie. Want elkeen wat melk gebruik is, onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy een kind is. Maar vaste spuise is vir volwassenes, vir die wat geestes geestesvermoens besit, dier die gewoonte oefen om goed van kwaad te kan onderskui. in ons glo dit, ons glo die woord van die Heere, wat vir ons sê dat, as ons op die pad van zaligheid onszelf bevind en ons het die datum van bekering dat ek tot bekering gekom het dat ek wederbaar is en sê nie dit is een hele klompie jaar al dan lyk het vir my is dit ook op ons dan van toepassing as die skryver vir ons sê, maar van weer die tyd wat al verloop het boort jylle al leraars te wees En dan moet die mens nou nog weer begin om fondaties te leg. Eerste beginsels te verduidelik. En hy sê, ons kan dit nie doen nie. Daarom moet ons nie blij by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktyd voortgaan, na nou hierdie volmaaktyd, kry ons in die In die 19de en die 20ste vers wat sê en ons sê dit is een vaste anker vir die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnen kan die voorrangsel. Waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melkisedeke hoëpriester geword het vir ewig. So ons hoëpriester Jezus Christus volgens die orde van Melkisedek het daar achter hier die voorrangsel in gegaan as 'n voorloper en ons kan vasthou aan hom, want die oomlik as een mens achter die voorhangsel inbeweeg, dan het ons aan die linkerkant die kandelaar wat die heilige geest verteenwoordig, en aan die rechterkant die toonbrode, die tafel met die toonbrode wat Jezus verteenwoordig, alle neem vir ons, nou hoe kan ons nou dan nie vol vertrouwe wees, en opgewonde, en eindelijk van vreugde, en van blijdskap syng neem, dat ons weet, ons gaan nie alleen daar wees nie. God die Heilige Geest is by ons, die ene kant wat met onuitsprekelike sachtinge vir ons intree en ons oortuig van zonde gerechtigheid en van oordeel en Jezus Christus, wat sy leven vir ons afgeleed het, wat vir ons rechtig, wat gesterf het aan die kruis op Golgotha en nou sit aan die rechterhand van God die Vader waar hy intree met alle gesag hy is saam met ons, hylle is saam met ons, hoe ons het ook al wil sien, want ons glo in God die enig, Vader, Seen en Heilige Geest, maar die drie is een, is een God, wat saam met ons is, en wat ons help, nou moet ons net verstaan, hoe hy ons gaan help, God praat met die mens, door sy woord, altyd, hy is nie iets anders nie, daar is nie ander manier nie, sal onthou in, in Likas 16, waar een man sy oog in die hel opgemaak het, en hy wou graag hee, dat Lazarus, uit die dood moet opstaan, en sy mens, as sy huismeinse te gaan waarski, sy broers te gaan waarski, so dat hulle ook in die plek, in die plek van verskrikking kom nie, daar waar geen einde is nie, en jy kan jou lot af laat verander nie, en Abram gesê het, maar dit werk nie so nie, hulle het Mooses en die profete, dit wil sê die oud testament, as ons dit dan nou so wil noem, ons weet die oud testament, was het bekend gestaan, as die wet en die profete en die geskryfte, en dit wat Abram sê, en sê hulle het ons nou, as ons dat een ander term kan, geen bybel waar we aan ons nou gewoond geraak het, of heilige geskryf, hulle het dit, hulle moet daar luister, Dit gaan nie help als so iemand in die dood doodheid opstaan en aan mense verskyn. Dit werk nie so nie, geloof werk nie so nie. Geloof kom uit die gehoor, soos Paulus het in Romeine 10 verduidelik. Een mens moet luister, een mens moet luister na een mens, wat die woord van God verkondig. Dit is hoe God dit beplan het, van die begin af, voor die grondlegging van die wereld al Dit is nie ander manier nie. En ons moet dit kan probeer verstaan en begryp hoe dit nou eindelijk in die praktijk wer. Dat een mens luister na Godse woord en nou kom het in jou oor in volgens Paulus. Hy sê, hoe kan een mens nou hoor? Hoe kan jy glo eerstens as jy nie van iemand gehoor het soos Jezus nie? Hy sê, en hoe kan jy hoor as dan nie iemand is wat preek nie? En hy sê, hoe kan iemand preek as hy nie gesteer word nie, want het gaan gepaard met gesag. Die Heere roep een mens en dan risse jou toe en hy geef jou gesag om dinge te gaan doen, soos om die woord te gaan verkondig. So ons is in hier die perfecte situasie, hier waar ons wereld weit uitsaas, geen grensies, geen muren nie, en elke mens op aarde kan luister as hulle nou net weet, as ons hulle nooi is, ons vir die inlichting geef, Een vertel van die wonder, maar as een mens dit self nie verstaan nie, kan jy ook nie hier die wonder oordraan nie van hoe klank van Godse woord binnen in ons werk, soos Paulus in Filippense 1 en Filippense 2 aan ons dit verduidelik, dat Godse woord werk in ons, hierdie skerptweesnijdende zwaard of skelpel van God in sy theater, werk hy in ons. En is klank, dis een golf, klank is een golf, Daar die golf het die vermoe om ons lichaam te penetreer, om in ons in te gaan. Ek kan nou dou, ek het een aand in een tent geluister na een leeuw wat hier rondom ons om die tent gestap het en gebril het. Nou daar die gebril van daar die leeuw het door murg en been gegaan. Ons noem dit maar zo. So. en ons was bevrees daar, eindelijk was ek nou nie helemaal so bevrees hier, want dit was onkunde, maar die mense wat nou weet van leeuws, en wat leeuws alles kan doen, en geskiedenis daarvan ken, was nou baie meer bevrees, soos iemand wat achter my rug ingekryp het, uitvrees, vir wat hier die leeuw kan doen, wat gaan dier Murgumbeer na die gebrul, en die bybel praat soms van God, Stem, hy brul uit zion. Want as klank, dis soos die wetenskapelikers ontdekke, dat alles ontstaan het uit klank, uit die oorknul, klank. En alles het so ontstaan, met een fijn wetenskapelike detail. Nou mense, dis met fijn wetenskapelike detail, dat klank binnen in een mens, sy cellen inbeweeg, dat die golfie tot in jou DNA kan penetreer, recht tot binnen in jou DNA, dit waar in alles van jou opgeteken staan, jou hele persoonlikheid, jou persoon en jou persoonlikheid, jou kleer van jou haare en jou oor, die structuur van jou haare, die structuur van jou vel, van jou benen, jou beenstruktuur, of jy nou kort is, en of jy lang is, en of jy nou geset is, en of jy ek maar is, en al die dinge van die mens, dus kom nie by, want vir ons sê, jy kan niks doen om eers in L aan jou lengte te, te voeg, nie, kan nie, jy kan nie dit doen nie, dit is alles deel van jou DNA, maar God kan dit doen, hy kan die mens verander, en hy doen dit door sy woord wat een skelpel is en diep in jou DNA inbeweeg en God onderzoek alles daar en hy kyk na wat verkeerd is wat ons van uit Adam die eerste Adam geërf het die dinge wat verkeerd is en wat dan uit die aard van die saak verkeerd in ons levens is En as dit daar verkeerd is, dan kan ons nie iets daandoen nie. Dit is deel van ons persoonlikheid. Dit is deel van alles wat ons is en wat ons doen. Maar God kan het verander. Dit die wonder, dit die heerlijke verwachting. Dit is soos mense wat before and after foto's laat neem. As hulle by voorbeeld nou zou gaan na iemand wat hulle gramering ansit en hulle haare verander enzoomeer en die kleren wat hulle moet aantrek. Dan is dit soms vir mense amper ongelooflik om te sien wat hierdie persoon kan doen, een mens, wat hy met 'n ander mens kan doen. Dat die persoon daar voor die man en die vrou en die kinders weer verskyn na hierdie optovering van kerkers die haare en van die grammering en van die kleren en mense God kan weie meer as dit doen weie meer is dit, daar die ougoekies maar daar die guru daar doen dit is tydelike goed maar morgen ochend is jy opstaan, as het lyk jy maar wees soos wat jy gelijk het maar God doen permanente dinge vir een mens, hy verander jou, hy maak van jou een nieuwe skipsel a new creation, maar die skrif sê, as iemand in Christus is, is hy a niewe skipsel, a niewe skipsel, a new creation, en dis die wonderlijke vorig, wat ons het, dier te luister, na Godse woord, dan is ons, in die theater, indien ons hierdie, fondasie het wat in die voorste gedeelte van die tempel plaas vind waar een mens hier die fondasie het, want ja, daar is nie ander fondasie nie en jy het nie ander toegang toegangspur met by die voorhangsel nie dit is hier die eerste dinge waarvan die Hebrae briefskrywer vir ons waar by ons nie kan blij nie die eerste beginsels nie, ons moet gaan, oorgaan na die volmaaktheid, maar ons kan nie oorgaan na die volmaaktheid, sonder daar die beginsels nie. En sommige mense, weet nie van beginsels nie, hulle weet nie van eerste beginsels, en van die volmaaktheid nie, hulle is nog nooit daar oor ingelig nie, daarom sal het mag, ook by jou dalk vreemd op die oorval, en daar oor sal moet bid, en met God, wat die auteur is hiervan die saak moet uitmaak en vir hom sê jyre, hier staan dit nou so maar hoe kan ek dit verstaan, hoe kan u dit vir my begrypelik maak en vir my helpen dat ek bevatlik kan wees vir die woord en van dit wat daarop gaan volg so dat ek nie bly staan by hier die eerste beginsels nie maar dat ek met vrymoedigheid die tree kan geën en weet, ek gaan nie alleen nie, Jezus Christus en God die Heilige Gees gaan saam met my, dis die die twee dinge, wat vir ons een anker vir ons siel is, absolute anker, jy kan vir jouself denk, as jy achter die voorhangsel moet ingaan, en aan jou linkerkant vat, God die Heilige Gees jou in jou rechterhand, vat Jezus Christus jou, dis een anker, Mense, dit is een anker en niemand kan jou uit hulle handen uitdruk nie. Dit is nie wonderlik nie. Ek denk so, opgewonde daar oor, oor dit wat God dan daar in die mense hart jy doen. Omdou hier word die mens oortuig van dinge, wat die mens dan aan die here moet belei. En hy sê, kom ons maak, laat, maak jy die saak uit. En al was dit dan nou soos karlaak, en het sal wit word soos wol. En ons dank die jyre vir so groot, wonderlijke vore. En daarmee groet ek jou vanavond. Dan tot die volgende keer, wat jy weer luister. Eindelijk moet ek nie sê vanavond nie, want jy luister daak op ander tyd. Maar nou ja, tot die volgende keer. Shalom. my shepherd Amen presence of my enemy At your table you honor me With blessings and secure